Ti, co mě znají, ví, že já obzvláště v učení, které dávám, dávám důraz na pochopení. Hm? Protože bez správného pochopení meditace vždy bývá něco, co, je, co nás jaksi míjí. Pokud nechápeme, co děláme, nemůžeme to dělat dobře. Je to tak? V tomto kózu jsme vybrali diamantovou sutru, která je vlastně, dá se říct, jádro toho, co eh, se nazývá, eh, já nerad používám to jméno, ale řekněme, Mahajánové pochopení cesty. Hm? Já Osobně věřím, že buddhismus je pouze jeden. A že veškeré pochopení, pokud je cesta správná správně pochopena. Veškeré pochopení cesty se navzájem doplňují. A to je vlastně velikost buddhismu vše dává smysl, pokud to správně chápeme. A správně chápat. Myslím, aby jsme správně chápali buddhismus, na to je diamantová sutra, opravdu diamant. Hm? Eh, Rozbí. Diamant je to, co je eh, co rozbije všechno. A to, co rozbije všechno, to, co potřebujeme rozbít, aby jsme správně meditovali, to jsou naše pomílené představy. Hm? Je tomu tak. Proto jsme vybrali Diamantovou sutu, protože ta jako eh, diamant rozbíjí naše pomílené představy, a měla by nám vytvořit eh, správný názor. Na to, co děláme, ať děláme, jakou, ať praktikujeme jakoukoliv tradici buddhismu, jakýkoliv styl, styl meditace. Eh, Diamantová sutra by měla objasnit vlastně to, co cesta znamená a k čemu vede, co je výsledek cesty. Pokud nechápeme to, co cesta znamená a co je výsledek cesty, pak cesta pro nás bude vždy spojená s nepochopením a nepochopení bude vždy spojeno s s neúspěchy v praxi. A neúspěchy v praxi jsou samozřejmě e, též to, z čeho se člověk učí. Pokud nemáme neúspěchy, e, pokud nemáme e, překážky, e, naše pochopení cesty bude vždy defektivní. Právě hlubší pochopení cesty pochází z konfrontaci s překážkami, a se správným pochopením, jak ty, tyto překážky konfrontovat. A proto jsme právě znova vybrali Diamantovou sutru jako doplnění k meditaci, kterou budeme provozovat, aby eh, jsme se dostali do stádia, kdy naše praxe bude vedená pochopením, ne nepochopením. Co já učím? Jak víte, já obzvlášť dávám výraz na samatovou meditaci, na koncentraci. Bez koncentrace ať jakákoliv meditace, kterou provozujeme, nemůže mít hloubku. A realizace tež, vlastně, jestliže chceme realizovat rychle, záleží to na kvalitě naší koncentrace a kvalitě tež našeho pochopení koncentrace. Dobrý večer, posaďte se kam se hodí. Tak já navrhuji v tomto kurzu Budu jako obvykle já většinou učím samatu, pak vipasanu a Mahajánové meditace na základě samaty, na základě hlubší koncentrace. Čili v tomto kurzu ti, co jsou obeznámeni s meditací samata, budou pokračovat. Já bych, já Krátce hm? vysvětlím meditaci na dech, která je, je ve všech tradicích vlastně, e, asi nejoblíbenějším tématem meditace prohloubení, neboli meditace utišení. Proč? Protože dech stále nosíme sebou a když si zvykneme na koncentrovanou mysl na dech, pak to má výhodu, že objekt meditace bude stále s námi a objekt meditace znamená, co, z, co znamená eh, objekt meditace? Objekt meditace znamená, že naše vědomí eh, bude dovnitř a to je vlastně základ meditace. Bez toho aby vědomí se obrátilo samo na sebe. Eh, vlastně pochopení meditace se stává nemožným. A na, na to, aby vědomí se obrátilo samo na sebe, meditace na dech je, myslím, nejlepší začátek, obzvláště pro ty, kteří se dlouhou dobu meditaci ještě nezabývali. Kdo z vás jako je zvyklý sedět už dlouhá léta? <těk> tak navrhuji, jako, protože je možné, některý z nás už mají zkušenost, některý z nás mají méně zkušenosti, doufám, že všichni mají jistou zkušenost. Navrhuji, že jedna, jedno sezení bude 45 minut. To není moc dlouho, není moc krátko. Hm? Dobrý. Kdo je úplný začátečník v meditaci? Můžete mě říct? Ať zvedne ruku. Nikdy jste nemeditovala. No, no, no, no, no. Dobře, tak já objasním, ne tedy dnes, zítra s tím začneme ty jako nejzákladnější věci, co meditující potřebuje vědět, aby mohl správně meditovat. O co se vlastně v meditaci jedná, a pak specifiku meditace na dech. Hm? Jestliže e, máte zájem o jiné meditace, tak v rámci individuálního interview pak můžu vysvětlovat jiné meditace. A co se budeme učit v tomto kurzu, je tež, jak spojit hm? meditaci kterou budete provádět meditaci na dech nebo jinou meditaci s, e, s pochopením prázdnoty tak jak je vysvětlena v diamantové sutře. Hm? Diamantová sutra pro ty, kteří nevědí, je vlastně naposledy, když jsem tady byl, myslím, že jsem učil tež sutru srdce. Hm? Sutra srdce je Dá se říci, úplný výtažek esence veškeré filozofie prázdnoty. Diamantová sutra je delší, je v, pokud se nemýlím, v osmi z těch verších. Vysvětluje vlastně stejnou věc, co vysvětluje sutra sace, jenomže. Obšírněji a tematika je podávána ve větší hloubce. Ne tedy ve větší hloubce v tom smyslu, že větší kvalitě, ale ve větší hloubce v tom smyslu, že se tematika otvírá kvantitativně se, s různými problémy spojenými s s pochopením buddhismu. V rámci vysvětlení Diamantové sutry též vysvětlím, jak použít tu meditaci, kterou budete provázet, tu základní samatovou meditaci, k pochopení prázdnoty též. Na to je Diamantová sutra velice vhodná. Pokud je meditace spojená s pochopením prázdnoty od samého začátku, může meditující, jestliže správně pochopí, urychlit Vstřebávání meditace a e, tím tež realizace. Ale za předpokladu, že správně pochopí to, co e, sutra srdce, teď e, diamantová sutra, se snaží e, předat, a to je filozofie prázdnoty. Filozofie prázdnoty v tom smyslu, že vše, Ať jsme si toho vědomí, či ne, vše, co e, vlastně my zakoušíme na to, tomto světě, vše, co je objektem naší zkušenosti, není nic jiného než prázdnota. Tento princip je, e, dá se říci, Jednoduchý, ale pochopení tohoto principu je, není vůbec jednoduché. Proto e, literatura transcendentální moudrosti, filozofie prázdnoty je filozofie transcendentální moudrosti. Transcendentální moudrost znamená moudrost, která přesahuje rámec světa. Veškeré buddhistické učení, jak už je podáváno, ať v jakékoliv tradici, je též není nic jiného, než právě transcendentální moudrost. Ale specifikum Mahajánového pojetí transcendentální moudrosti je, že od samého začátku prázdnota má být chápána teoreticky i prakticky jako jediná realita, kterou my ve světě poznáváme a jediná realita naší zkušenosti. Jiná realita neexistuje. Protože tento jednoduchý princip je tak těžký pochopit, proto literatura, která tento princip objasňuje, je, věřím, daleko obšírnější než realita, než literatura, písma, které objasňují. co vlastně ve světě zakouší, co, je, co jsou objekty, jednotlivé objekty naší, naší zkušenosti ve světě. Dle buddhistické filozofie musíme první poznat svět tak, jak je, aby jsme poznali cestu, která vede na svět. A původní buddhismus, jak víte, Zdůrazňuje pochopení světa tím, že si ho rozdělujeme na různé fenomény poznání, které pak analyzujeme na základě koncentrace. A tím pochopíme, že svět naší zkušenosti a svět tak, jak opravdu je, i jsou dvě rozdílné věci. Čili naše zkušenost světa je vždy zkušenost subjektivní, zkreslená. Na základě tohoto principu pak je e, e, filozofie prázdnoty, neboli filozofie e, Mahajány, začíná z, e, z této premise, že vlastně e, všecko co poznáváme rozlišujícím vědomím, je jen prázdnota. A prázdnota je jediná realita. Protože je to těžké pochopit, uvidíme v Diamantové sutře. Autor Diamantové sutry, ať je to kdokoliv, se snaží vysvětlit tuto moudrost z různých aspektů. A to je. To jsou ty aspekty, z kterých tento princip vysvětluje, moudrost moudrost, práznoty jako jediná realita, jsou vlastně důležité aspekty pochopení buddhistického pojetí světa vůbec. Proto tato sutra je velice užitečná, jestliže její význam pochopíme. Existuje český překlad této sutry, který dostali meditující? A ten překlad k mému zděšení jsem poznal, že není vůbec překlad. Já jsem se na to podíval včera, myslel jsem, že je to překlad, protože ten začátek je stejný jako sutra, ale pak jsem poznal, že vlastně se nejedná vůbec o překlad, jedná se o jistou interpretaci a, sl a složeninu hm? různých elementů. Eh, ne všechny, myslím, pochází z diamantový sutry, ale podle eh, poradí eh, praxe dokonalosti šesti dokonalostí, což jak všichni asi ví, je praxe bodhisattvou, která vede do stavu budhovství, což je cíl bodhisatovské cesty. Místo, aby náš překlad jako objasnil co je napsáno v této sutře, tak vlastně je to jistá kompilace různých elementů, které se v této sutře nachází na základě praxe šesti paramí. A je to vlastně interpretace autora tohoto překladu, jestli se to dá nazvat překlad, je to spíše inter, interpretace mnoho. Zní osobní interpretace eh, obsahu této sutry. Právě proto já ze začátku použiju, začátek je podobný, tak použiju eh, toho překladu. Pak halt budu odkázán na anglický překlad a na čínský překlad, který jsem si sebou vzal, a budu překládat sám předtím, než budu vysvětlovat ty. Verše, které jsou. Tedy to, co budu vykládat, první přeložím sám, protože na ten překlad se nemůžeme spolehnout, a pak to objasním, pokud možno tež v rámci budistické praxe.